وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرة أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله atau tahli lima haram Allah Faqadid taqadahum arbaban min dunillah Barang siapa Yang mentaati para ulama Dan para umara Dalam mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia telah menjadikan dan mengangkat mereka. Sebagai rob-rob. Dari selain Allah. Di dalam bab ini. Beliau. Menegaskan. Dalam hal ibadah, tidaklah diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasulahu. Ketuaatan secara utuh. Hanyalah kepada Allah. Dan tidak kepada yang lainnya. Dan merupakan salah satu tanda ketaatan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah taatnya seorang itu kepada Rasulnya. Dengan taat kepada Rasul, sama kedudukannya dengan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena Allah azza wa jel mengutus Rasulnya untuk menjelaskan apa-apa yang telah di Bawa berupa risalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah azawajal memerintahkan kepada umat ini untuk mentaati rasul dan mentaati rasul berarti dia telah ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'ir rasulah faqada'ata Allah Barang siapa yang ta'at kepada Rasul, maka sungguh dia telah ta'at kepada Allah wa'azza wa'ajal. Sehingga dalam beribadahan, dalam mengamalkan berbagai macam jenis ibadah, yang ditujukan dan diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan ibadah tersebut, harus melalui jalur yang dikehendaki dan diridai Allah yaitu melalui rasulnya alaihi salatu wassalam sebab Allah azza wa jal memerintahkan pada umat ini untuk mentaatinya dan tidak ada yang wajib untuk diikuti setiap perkataannya dan setiap perbuatannya kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Apa yang telah Rasul berikan pada kalian, ambil itu. Apa yang telah Rasulullah SAW anjurkan pada kalian, maka ambil. Dan apa yang Rasulullah SAW larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti. Tinggalkan perbuatan itu maka menjadi tolak ukur kebenaran adalah mentaati apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kullu umati daqalal jannah, illa man abah. Setiap umatku pasti masuk ke dalam syurga, kecuali yang enggan untuk masuk. Kata para sahabat wa man ya, ya Rasulullah, Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam syurga, Ak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah Barang siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk dalam syurga karena taat kepada Rasulullah adalah bukti dan tanda ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang bermaksiat dan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dialah orang-orang yang enggan Adapun selain dari Rasulullah alaihi salatul wassalam, maka tidak seorang pun yang wajib untuk diikuti setiap perkataannya, yang diikuti setiap apa yang dia kerjakan, tidak ada yang wajib untuk kita ittibak kepadanya kecuali hanya kepada Rasulullah alaihi salatul wassalam. Oleh karena itu tauhid dalam ibadah adalah tauhidullah dan tauhid dalam ittiba adalah tauhidul rasul menjadikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang wajib untuk diikuti al imam Malik rahimahullah taala ketika beliau berada di depan kuburan nabi saw sambil beliau mengisyaratkan pada kuburannya rasulullah alaihissalam beliau mengatakan Setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali perkataannya penghuni kuburan ini. Ya'ni Rasulullah s.a.w. Adapun para ulama dan para umara. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka. Dalam batasan-batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, tak mereka tidak dalam keadaan menyimpang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh kerana itu dalam surah Nisa Allah subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiurrasulah wa ulil amri minkum wa orang-orang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya ketika Allah menyebutkan ulil amri Allah tidak mengatakan wa ulil amri tapi wa amri minkum tapi ketika menyebutkan ketaatan kepada Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala menambah dengan mengatakan atiu Atiul Allah wa atiul Rasul. Di sini menunjukkan bahawa ketaatan kepada Allah taat secara mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketaatan secara mutlak. Adapun kepada Ulul Amri, ya, Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud Ulul Amri adalah ulama. Sebahagian lain menafsirkan Bahwa yang dimaksud ulul amri adalah al umara dan kedua-duanya adalah penafsiran yang tabit. Kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yakni ketaatan kaum muslimin kepada para ulamanya, kepada para umaraknya, tergantung dari ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka. Inna at fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjadikan dan mengangkat seseorang dari kalangan umat ini selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu perkataannya semuanya diikuti, lalu dijadikan perkataan itu atau seseorang diangkat Sebagai Satu tanda kebenaran Yang dia meletakkan Al-walak wal di atasnya. Maka ini adalah Kesesatan Berarti dia telah mengangkat Seseorang Untuk Menetapkan syariat Untuk menetapkan Perintah dan larangan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, Allah Azza Jal menyebut mereka sebagai Arbaban min dunilah. Sebagai Tuhan-Tuhan. Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang mendatangkan syariat kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hak bagi yang lainnya untuk mendatangkan syariat. Untuk menetapkan sesuatu. Melainkan hak Allah bahwa hukum illa lillah hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar membawa risalah yang datang dari Allah dan apa yang beliau perintah apa yang beliau larang pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala nah maka bina binasalah ahlul kitab tatkala ahlul kitab mereka telah menjadikan ulama mereka, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, alim-alimnya mereka. Itu diangkat setinggi-tingginya dan diagungkan seagung-agungnya. Sampai pada tingkat membuat syariat sendiri. Berhak untuk memerintah dan berhak untuk melarang. Padahal Allah Subhanahu SWT tidak pernah menetapkan yang demikian, ditetapkan oleh pendeta mereka. Allah subhanahu wa ta'ala melarang justru dibolehkan oleh pendeta mereka. Dan mereka lebih mengikuti pendeta. Mereka lebih mengikuti ahbar alim ulama'nya mereka. Maka salah mereka. Nah. Sehingga para ulama' para umara fi hududita'atillah subhanahu wa ta'ala wa rasulih ketaatan pada mereka dalam batasan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Hudzafah untuk memimpin salah satu pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Maka Abdullah bin Hudzafin jadi pemimpin pasukan, ya. Dan terkadang beliau bermain-main. Satu ketika, ya, dalam perjalanan beliau marah pada para anggotanya dari kalangan para sahaba, maka dia pun mengatakan pada mereka. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan pada kalian untuk taat kepadaku Kepada pemimpin Maka mereka na'am kami taat padamu Kalau begitu kumpulkan kayu bakar Maka mereka pun taat Mereka mencari kayu bakar Setelah kayu bakar terkumpul Maka Abdullah bin Hudafa merintahkan mereka Nyalakan ya, Maka mereka pun nyalakan Kayu bakar tersebut Maka api berkobar-kobar Setelah itu kata Abdul bin Hudhafa Kalian satu persatu Masuk ke dalamnya Masuk Masuk ke dalam api nah. Yang mereka tahu bahwa ini Ketaatan Hampir saja mereka melakukannya. <tuh> Tapi tak kala mereka hendak melakukannya mereka berpikir kami taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghindarkan diri dari api Kami taat kepada pemimpin Karena kami ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tujuan kami adalah Menghindarkan diri dari api neraka Nah ini kok kami disuruh masuk ke dalam api Kami tidak mau Akhirnya mereka enggak Untuk melakukan hal tersebut Ya, Lalu setelah itu mereka pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Sesungguhnya kalian apabila mentaatinya, kalian akan masuk neraka." Naam. "Innamat tha'atu fil ma'ruf." Akan tetapi ketaatan tersebut hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka dari sini menunjukkan Bahawa dalam hal kemaksiatan tidak ada ketaatan. Kepada siapapun dia. Apakah dia seorang alim. Ataukah dia seorang amir. Seorang khalifah. Apakah dia sebagai orang tua. Siapapun dia. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk taat. Dalam hal kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ibn Abbasin. Berkata Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhumah. Yushi ku antu nazzala alaikum hijaraton minas samaa'i Hampir saja diturunkan kepada kalian bebatuan-bebatuan dari langit Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakar wa Uba Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Namun kalian mengatakan berkata Abu Bakar berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ini atsar dari perkataan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan urakum satahlikun. Aku melihat kalian ini akan binasa. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar Siapa Abu Bakar dan siapa Umar dibandingkan Rasulullah alaihi salat salat Abbas radhiyallahu taala anhuma mengucapkan perkataan beliau ini disebabkan karena pada waktu itu ada sebagian orang dari kalangan kaum muslimin datang kepada Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhumah menanyakan tentang cara menunaikan ibadah haji nah lalu kemudian Abdullah bin Abbas memberikan tuntunan kepada mereka ibadah haji dengan cara at-tamattur cara haji tamattur sebab itulah yang sahih dan itulah yang diperintahkan bahkan Dianjurkan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Lalu kemudian diantara mereka ada yang ikhtirab. Ada yang memprotes. Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Radiyallahu ta'ala anhumah, Mereka berpendapat ifrat. Ya? Hajinya haji ifrat saja. Bukan tamattu. Hajinya haji ifrat. Maka ini yang menyebabkan Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah marah. Beliau menjelaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalilnya bahawa ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ingin berhaji tamatul. Kalaulah beliau tidak membawa sembelihan pada waktu itu. Nah, beliau ingin berhaji tamatul dan beliau menganjurkan untuk haji tamatul. Nah, hanya karena beliau membawa sembelihan maka akhirnya beliau tidak berhaji tamatul. Padahal haji tamat adalah perintah dari Nabi saw. Ya. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi saw, sebahagian mereka itiroh dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Kata mereka Abu Bakar dan Umar mengatakan haji Ifrat. Maka Abdullah bin Abbas r.a mengatakan perkataannya. Uroakum sa Aku melihat kalian akan binasa. Yusiku antunen zalaalekum hejaratan nasaba hampir saja akan dijatuhkan terhadap kalian batu dari langit kenapa demikian ada aku mengatakan bersabda Rasulullah SAW kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar dari sini ikhwani fi din al-Islam Allah ya menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang tertinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Jangan dibantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seorang pun dari kalangan manusia ini. Bahkan orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar tidak bisa ya, menghapuskan dan membantah perkataan Rasulullah alaihi Assalamualaikum. Dari sini juga kita mendapatkan faedah bahawa sebab binasanya umat dan sebab turunnya bala bencana kepada umat ini disebabkan karena mereka meninggalkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih pendapat seorang dari kalangan umat ini. Mereka lebih memilih pendapat kiai mereka yang mereka agungkan, mereka tokohkan. Dan mereka sama sekali tidak memperhatikan hadis hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebinasaan. Ketika orang ini membantah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan bakar dan umat. Apa kata Ibn Abbas? Uroqum setahliku. Saya mengkhawatirkan kalian ini akan binasa. Ini menyebut menjelaskan bahawa menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sababul halak sebab kehancuran sebab kembinasaan yang menimpa umat oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitabnya Daru Taarudil Aql wan Naqli kata beliau fadinul muslimin mabniyyun 'ala tibai kitabillah Wa tiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ijma alaihi salafu hadhil ummah fahadhihi aththalathah hiya usulun mahsumah wa man tanaza'at fihi al ummah radduhu ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka agamanya kaum muslimin ini dibangun di atas kitabullah di atas sunnah nabi sallallahu dan apa yang telah menjadi kesepakatan ummati dan ketiga perkara ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara. Dan apa yang diprosesikan oleh umat ini, mereka kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaisa li ahadin ayyam sibali hadhil ummati syakhsan yad'u ilaihi wa yuwali alaihi wa yu'adi ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wa dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan ummat ini untuk mengangkat seseorang lalu dia mengajak kepada orang tersebut kepada tarekahnya orang itu lalu dia berwala dan berbarak dia cinta kepada orang cinta kepada orang itu dan dia bersikap barak kepada orang yang barak kepada orang tersebut selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah li ahli min hadhihi ummati ayat takhidha kalaman yuwali alaihi wa yu'adi gaira kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. sallam balhada min fi'li ahlil ahwai wal bidang ya? dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil satu perkataan lalu perkataan ini jadikan sebagai alwala walbara kecuali firman Allah dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bahkan apabila seorang mengangkat seseorang selain dari Rasulullah alaihi salatu ataukah menjadikan satu perkataan selain daripada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sebagai alwala wal ini perbuatan dari ahlul ahwa ya perbuatan dari ahlul bidah alladzina yufarriquna bihi bainal ummah yang merekalah yang memecah belah di kalangan umat ini Dengan sebab Sikap fanatisme Ya, fanatik terhadap golongan tertentu Terhadap seseorang Terhadap suatu perkataan Selain daripada kitabullah dan sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Wa qala al-imamu Ahmad Dan berkata al-imamu Ahmad Rahimahullah ta'ala Ajeeb tuli qaumin araful isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan Sungguh aku heran terhadap satu kaum yang mereka mengetahui sanad ngerti ilmu sanad bahkan mengetahui kesohihan dari satu hadis tahu hadis ini sahih sabit wa yadhhabuna ila rais sufyan tapi mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufian. yang dimaksud di sini adalah Sufian. Ats-Tsauri Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Tsauri rahimahullahu taala maka al-imam Ahmad heran terhadap mereka mereka tahu ilmu sanad mereka tahu cara meneliti hadis Bahkan mereka tahu kesohihan suatu hadis, Tapi kok mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan? Ta'asub. Ta'asubul madhab. Fanatik terhadap madhab tertentu. Hal ini adalah merupakan perkara yang madhum tercelah. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, walaupun beliau salah seorang dari sahibul madhab, namun beliau mengingkari. Orang-orang yang fanatik dan taklid buta kepada salah seorang dari kalangan para ulama, la tu ni, walau tu kalidu malikan, walau syafi'i, jangan kalian taklif kepada aku, jangan kalian taklif kepada imam malik, jangan kalian taklif kepada imam syafi'i, jangan taklif kepada siapapun. Nah, akan tetapi ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ya'kul padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. <Sess> <Sess> Falyahzari alladzina yukhalifuna an amrihi. Antusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ia ini perintah Rasul sallallahu alaihi Wasallam mereka akan tertimpa fitnah. Ya penyimpangan di dunia itu adalah fitnah. Az-Zayyuh. Penyimpangan di dunia. Ataukah mereka akan tertimpa adab yang sangat pedih. Di akhirat kelak. Kebinasaan. Lalu berkata Imam Muhammad Rahimahullah. Atadrimal fitnah. Taukah kalian apa yang dimaksud dengan Fitnah. Al fitnah tu Fitnah itu adalah kesyirikan. La allahu ida wqaafi qalbi. La allahu ida radda baa'da kaulih ayyqaafi qalbihi shayun min azayrif ayahlik. Jangan sampai dia menolak sebahagian dari perkataan Rasul sebagian ba'dhu qauli satu saja yang ditolak ya maka akan muncul di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan yang menyebabkan dia binasa yang menyebabkan dia binasa satu saja kita melihat siratus salaf terkadang salah seorang dari mereka yang diketahui dia mengagungkan sunnah, tapi ketika ada wahir dari perkataan mereka melecehkan satu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sangat keras pengingkaran para ulama ustazafid, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaanhu ma, ketika beliau membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam La tamna'u ima Allah masajidal Allah jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi dan solat jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala salah seorang anaknya Bilal dia mengatakan wallahi la amna'ana la amna'hunna Demi Allah saya akan melarang mereka Abdullah bin Umar membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wah dia mengatakan, Wallah saya akan melarang mereka. Walaupun mungkin bukan maksudnya menolak sunnahnya Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia bahwa dalam kondisi sekarang ini melihat keadaan para wanita yang datang ke masjid menyebabkan datangnya fitnah. Ya. Disebabkan karena mereka ketika keluar dari rumah mereka telah melanggar syarat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengkhawatirkan fitnah. Maka keinginan bilang untuk mencegah mereka. Tapi ketika Abdullah bin Umar membaca hadis ini, lalu kemudian dia mengatakan kalimat itu, seakan-akan dia hendak menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasabahu saban sayyad masa me itu sabahu mitlahukat. Maka Abdullah bin Umar mencaci maki anaknya ini, dicaci maki, dicelah sucellah celahnya. Nah, yang tidak pernah kata perawi ini. Tidak pernah aku melihat Abdullah bin Umar mencaci-maki seperti itu sebelumnya. Nah. Ya. Dan mengatakan aku mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian mengatakan wallahi la anda Demikian keras, ya. Pernyataan dari para sahabat, para ulama ushail. Keras tahdir mereka, peringatan mereka kepada al Munharifun al mukhalifun 'an sunnati nabawiyah baca kitab ijma' al ulama fit tahdzir wal hajam min ahli al kita akan dapatkan sekian banyak athar dari mauqifus salaf ya yang demikian kerasnya terhadap orang-orang yang menentang sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkata dalim Ahmad rahimahullahu taala ini di oleh Al-Fadl Minjiyad dan Abu Talib. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau juga mengatakan Nabartu fil mushafi Fawajadtu ta'atan rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fi thalatin wa Aku melihat di dalam mushaf Al-Quranul Kirim maka aku mendapati taat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di 33 tempat ya. lalu beliau membaca firman Allah fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adabun an adi bin dari adi bin hatim Ya. Tadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Adi bin Hatim At-Tai. Yang ayahnya Hatim, Hatim bin Abdullah At-Tai ini di zaman jahiliyah. Hmm. Terkenal orang yang paling dermawan. Ayahnya Adi bin Hatim Sehingga kalau Mereka mempermisalkan Kedermawanan selalu Mereka misalkan dengan Hatim At-Tai Nah ini anaknya Adi bin Hatim Radiyallahu ta'ala anhu Beliau masuk Islam pada tahun Kesembilan Hijriah Ya Dan beliau diberikan umur Yang panjang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam usia 120 tahun. Lalu kemudian beliau meninggal. Adib bin Hatim ini dahulu seorang nasrani. Nah. Sehingga dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan di sini. Ya, maka beliau ingin menjelaskan hakikat apa yang mereka kerjakan karena beliau dahulu Nasrani mengetahui apa yang mereka amalkan Dari bin Adi, Adi bin Hatim annahu sami' annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah bahwa beliau mendengarkan nabi sallallahu alaihi wasallam wa membaca ayat ini ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum Arbaban min dunillah. Wal Walmasihah ibn Maryam. Wa ma'umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ketika Rasulullah s.a.w. membaca firman Allah ini. Mereka telah menjadikan. Pendeta-pendeta mereka Dan alim ulama'nya mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Dan menjadikan Al-Masih bin Maryam Sebagai Tuhan dari selain Allah Padahal mereka tidaklah diperintahkan Melainkan beribadah hanya kepada ilah yang satu Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali dia Masuki Allah dari apa yang mereka sekutukan Maka ketika ayat ini Didengarkan oleh Adi bin Hatim Maka beliau datang kepada Rasulullah .s. <S. Fakultu lahu lalu aku mengatakan kepada Rasulullah Innalasna na'buduhum Kami tidak menyembah mereka Wahai Rasulullah Ayat ini mengatakan mereka telah menjadikan Pendeta dan alim ulamanya sebagai Tuhan, Tuhan. Padahal kami tidak menyembah mereka. Jadi pemahaman Adi bin Hatim itu bahawa yang namanya Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan kalau disembah secara langsung. Sujud dihadapannya, ruku dihadapannya. Ya, berdoa kepadanya. Disangkanya demikian ini saja yang dimaksud dengan menyembah. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan pada beliau. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisayuharrimuna ma ahallallah? Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah sehingga kalian pun ikut mengharamkan? Padahal Allah menghalalkan pendeta mereka mengharamkan" Kalian lebih mengikuti pendeta mereka. Kalian lebih mengikuti alim ulamaknya. Kalian lebih mengikuti perkataan Paulusnya. وَيُحِلُّونَ مَا هَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَ Dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalian ikut-ikutan. Menghalalkannya juga. Nah. Jadi para pendeta ini, para alim ulama mereka ini lebih tinggi tingkatannya dalam hal membuat syariat. Nah. Ya. Bukan saja disejajarkan, lebih tinggi. Karena mengalahkan perintah dan syarat Allah Subhanahu Allah menghalalkan, mereka mengharamkan, maka manusia pun ikut mengharamkan mengikuti pendapat pendeta daripada Allah. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah mereka itu demikian? Nah, mereka tahu Allah menghalalkan. Dan mereka tahu juga pendeta mereka mengharamkan. Maka mereka lebih mengikuti pendapat pendetanya. Kan bukankah demikian? Fakultubalah. Maka aku pun menjawab memang demikian apa yang mereka kerjakan qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum ya itulah ibadah mereka maka di dalam hadis ini dalil Bahawa taat kepada alim ulama taat kepada pendeta dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan beribadah kepada mereka, menjadikan mereka sebagai rab sebagai tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan demikian keadaan para muqallid. Kalau seseorang itu fanatik terhadap perkataan seorang kiai, apa saja yang diucapkan oleh kiai ini mutlak kebenaran. Pasti benarnya, tidak meleset. Tidak akan salah, tidak akan keliru. Maka ini namanya ekstrim Ini namanya berarti dia telah mengangkat Rab dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Sebab yang berhak untuk mendatangkan perintah dan narangan Hanyalah Allah Yang mendatangkan syariat itu Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kita ta'at ad kepada para umarah karena Allah memerintahkan kita demikian. Adapun kita memuliakan para ulama karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita demikian. Semata-mata kita tunduk hanya karena ketundukan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika mereka bermaksiat, ketika mereka menyelisihi al-haq, maka siapapun dia. Ya. Jangankan ustaz kita, jangankan kiai kita, jangankan para a'imah. Imam syafi'i, wal-imam malik, wal-imam ahmad, wa abu hanifah. Para sahabah. Nah. Tidaklah salah seorang dari perkataan mereka pun menjadi hujah. Tak kalah menyelesihi Allah subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani al rahimahullah Ta'ala. Tayyib ila hadirin akhwan. Atataballu allah